18. Кривавий захід червоного сонця Чи я можу бути цілком відвертим? Ти якось запитував, чому це мене так непокоїть? Ось у чому полягає причина. Він і старий, трепетно промовила сил, бурхаючи довкола аптекаря. Просто старезний. Я не знала, що люди доживають до такого віку. А ти впевнений, що це не спрен гниття, який набув людської подоби? Каладін усміхнувся. Фармацевт помало човгав у його бік, спираючись на ціплок і не помічаючи присутності невидимої спрен вітру. Зморщук на його обличчі було не менше, ніж тріщин на розколотих рівнинах вони снувалися химерним візерунком із його глибоко запалих очей. Дідок був одягнений у темну мантію, а кінчик його носа осідлала пара окулярів із товстими скельцями. Каладінів батько розповідав йому про аптекарів – людей, які ходять по тонкій межі, що розділяє травників та лікарів. Уява простолюду окутує мистецтво зцілення достатньою кількістю марновірств. Тож провізору неважко напускати на себе таємничий вигляд Дерев'яні стіни були завішані крамними охоронними гліфами Що утворювали загадкові візерунки А по той бік прилавка височіли полиці, заставлені рядами слоїків У дальньому кутку висів повний скелет людини, скріплений дротом Кімната не мала вікон І освітлювалася в'язанками гранатових сфер Поначіплюваними по кутках Попри все це, приміщення було чистим та охайним. У повітрі витав знайомий каладіну запах антисептика, що викликав у пам'яті батькову операційну. «А, юний мостонавідник!» Коротун аптекар поправив окуляри та нахилився вперед, куйодячи пальцями свою ріденьку сиву борідку. «Прийшов по бо амулет від небезпеки, я вгадав». Чи може тобі в око впала молода прачка з табору? Є тут у мене одне зіллячко. Варто лишень підлити трішки їй опитвоо, і вона миттю стане до тебе прихильною. Каладін звів брову, але сил аж рот відкрила від подиву. Калатіне треба напоїти ним газа, адже було б непогано, якби ти більше йому подобався. Сумніваюся, що воно призначене для цього, подумки усміхнувся всміхнувся Каладін. Молодий чоловіче, запитав фармацевт, а може бажаєш талісман, що захистить від зла? Батько розповідав Каладіно про такі штучки. Багато хто з аптекарів приторговував так званими притворними трунками чи любовними амулетами, що нібито зцілювали всі сердечні недуги. Вони не містили нічого, крім дещиці цукру та кількох щіпок поширених трав, здатних викликати жвавість чи сонливість, залежно від бажаного ефекту. Усе це були дурниці, хоча Каладінова мати палко вірила в силу охоронних кліфів. Натомість батько завжди висловлював розчарування щодо того, як уперто вона чіпляється за ці запобони. «Мені потрібен перев'язувальний матеріал», – сказав Каладін, «а також флакон лістерового жиру або соку маківниці, а ще голка та кишкова жила, якщо вони у вас знайдуться». Здивований фармацевт витріщив на нього очі. «Я лікарський син», – зізнався Каладін. І засвоював основи медицини під батьковим керівництвом, а сам він навчався у медика, котрий здобув освіту у великому зібранні харбранта. А а, протягнув аптекар, он воно що? Він підтягнувся, відставив у бік ціпка й обтрусив мантію. То кажеш би ти іще антисептик, зараз подивлюся, і повернувся до полиць із препаратами. Каладін закліпав очима. Вік цього чоловіка залишився тим же, що й був, але тепер він і близько не виглядав таким хворобливим. Його хода потвердішала, а в голосі зникла стареча скрипучість і прищіптування. Провізор длубався серед склянок і бурмотів собі підніс, читаючи ярлики. «Ти міг би просто піти до лікарської зали, вони й узяли б набагато менше». «Вона не для мостоновідників", відповів Каладін, скривившись. «Там йому вказали на двері». Їхні запаси призначалися для справжніх солдатів. Ясно. сказав аптекар, поставивши на прилавок якогось слоїка, а тоді нагнувся та став копирсатися в шухлядах. Сил підлетіло до коладіна. Щоразу, як він нагинається, я боюся, що він трісне, неначе гілка. Вона й справді починала розуміти абстрактні поняття та ще щевна вдивовижу швидкому темпі Я знаю, що таке смерть. Він усе ще вагався, співчувати її чи ні. Каладін узяв невеличкий флакон, вийняв корок і принюхався до вмісту. Ларміковий слиз. Він скривився від гидотного запаху. Але ж він і близько не такий ефективний, як ті два засоби, що я просив. «Зате набагато дешевший», сказав дідок, підходячи до нього з великою коробкою в руках. Він підняв кришку. Всередині виявилися стерильні білі бенти. «А ти у нас, як уже зазначалося, мостонавідник». «І почому ж тоді слиз?» Це питання хвилювало його. Батько ніколи не згадував про те, скільки коштували медичні препарати. Дві коровомарки за слоїк. І ви вважаєте, що це дешево? Жир лістера коштує дві сапфірові марки. А сік-маківниці? Запитав Каладін. Та я сам бачив кілька її тростин, що ростуть прямо за стіною табору. Про неї аж ніяк не скажеш, що вона мовляв рідкісна. А ти знаєш, скільки соку можна отримати з однієї рослини? запитав фармацевт, тицяючи в нього пальцем. Каладін мовчав. Ішлося, звичайно, не про сік, а про таке собі молочко, яке можна вичавити зі стебел. Принаймні так говорив батько. «Ні», – зрештою зізнався він. «Одну єдину краплю», – сказав аптекар. «І це, якщо пощастить. Він дешевший за лістеровий жир. Це правда, але дорожчий за слиз». Хоча останній дійсно смердить, мов дупа самої охоронниці ночі. У мене стільки немає, мовив Каладін. Одна гранатова марка дорівнювала п'яти діамантовим. Викласти десятиденний заробіток за флакончик антисептика, природити любур. Провізор шмигнув носом. Голка та кишкова жила обійдуться у дві світломарки, хоча б їх ти можеш собі дозволити. Заледве. А скільки ж за бенти? Два повноваги броми. Та це просто старе лахміття, яке я вайбілив і прокип'ятив. Дві світлоскалки залікуть. Плачу Марку за всю коробку. Дуже добре. Каладін поліз до кишені, щоб видобути сфери. А старий аптекар повів далі. Ви лікарі всі однакові. І пальцем не поворухнете, щоб дізнатися, звідки ж беруться ваші препарати. Розбазарюєте направо і наліво, ніби їм кінця краю не буде. Людське життя теж не має ціни, мовив Каладін, одна з батькових приказок. Це була найголовніша причина, з якої Лірін ніколи не вимагав плати за свої послуги. Хлопець тістав свої чотири марки і застиг, побачивши їх. Лише одна все ще світилася м'яким чистим світлом. Три інші потьм'яніли, окрушенки діаманта заледве виднілися в центрі скляних намистинок. «От тобі й маєш», – сказав аптекар, примружившись, «Хочеш збути мені липові сфери?» І перш ніж Каладін устиг відкрити рота, той охопив одну з них, і його рука сягнула під прилавок, чогось шукаючи. Він видобув звідти ювелірну лупу, і, знявши окуляри, підніс сферу до світла. «А ні, самоцвіт справжній. Тобі варто зарядити свої сфери, мостонавіднику. Не всі такі довірливі, як я». «Вони світилися ще сьогодні вранці», – запротестував Каладін. «Газ, напевно, заплатив мені напівздохлими сферами». Провізор заховав лупу та знову надів окуляри. Він вибрав три марки, включно з тією, що світилася. «Можна я залишу цю собі?» – попросив Каладін. Аптекар нахмурився. «Треба завжди мати в кишені заряджену сферу», – пояснив що «Щоби щастило». «Упевнений, що тобі не треба приворотного трунку». Якщо мене застане темрява, матиму світло, гнув своє Каладін. Крім того ж, ви самі сказали, що більшість людей не такі довірливі. Фармацевт неохоче обміняв заряджену марку на згаслу, хоча для певності глянув на неї через лупу. Тьмяна сфера коштувала рівно стільки ж, як і заряджена. Треба було лише залишити її на дворі впродовж великобурі. І тоді резерв люмінесценції поновлювався, і вона знову світилася десь із тиждень. Каладін сховав заряджену сферу до кишені і узяв свою покупку. Тоді кивнув на прощання фармацевтові, забрав із собою сил і вийшов на табірну вулицю. Цього дня він провів деякий час, дослухаючись до розмов солдатів у їдальні, і дещо довідався про військові табори. Він мав би дізнатися про це ще кілька тижнів тому, але був занадто пригнічений, щоб цікавитися такими речами. Тепер Каладін був поінформований про кокони на плато, яхунту серця у них всередині та змагання між великими князями. Він зрозумів, чому Садеас так завзято гнав своїх людей уперед, а також починав брати втямки, чому Великий князь наказував повертати назад, якщо вони діставалися до плато пізніше за іншу армію. Але таке траплялося рідко зазвичай Садеас устигав першим і повертатися доводилося іншим алетійським арміям, які прибували після них. Військові табори були величезні. Сукупна кількість солдатів у різних алетійських таборах перевалювала за сотню тисяч. Багатократно більше, ніж населення Гарстоуна, І це не рахуючи цивільних. Навіть польовий військовий табір притягував цілий натовп маркітантів і різноманітних шукачів приход. А табори постійної дислокації, як от на розколотих рівнинах, манили їх іще дужче. Кожен із десяти таборів розташовувався у власному кратері та був напхом напханий неймовірною суміщу створених душезаклиначами будівель, халуп і наметів. Декому з торговців, як, наприклад, аптекарю, ставало грошей звести дерев'яну споруду. Ті ж, хто жив у наметах, стягували їх на час бур і платили за прахисток деінде. Навіть у середині кратера боровії сильно відчувалися, особливо там, де зовнішня стіна була занизькою чи пошкодженою, а деякі місця, як-от склад деревини, узагалі залишалися незахищеними. Вулиця Кишіла звичним натовпом: жінками в блузках і спідницях, дружинами, сестрами чи доньками солдатів, маркетантів і ремісників, робітниками в штанях чи робах, великою кількістю солдатів у шкіряних обладунках, зі списами та щитами. Усі як один були воїнами Садеаса. Бійці з одного табору не контактували з солдатами з іншого. Нічого шастати кратером чужого ясновельможного. Хіба що ти йдеш у справах. У замішанні Каладін похитав головою. «Що?» – запитала сил, опускаючись йому на плече. «Я не очікував, що тут пануватиме такий розлад між таборами. Гадав, що всі вони є єдиним королівським військом. Де люди, там і розлад», – зауважила Спрен. «Що ти маєш на увазі?» Усі ви по-різному думаєте та по-різному чините. Ніхто більше так не робить. Тварини поводяться схоже. І у певному сенсі всі спрени є, по суті, одним індивідумом Звідси виникає гармонія. Але все це не про вас. Складається таке враження, що навіть двійко людей не можуть просто домовитись. Ніколи і ні про що. Весь світ чинить по-людськи, окрім самих людей. Можливо, саме тому ви так часто хочете вбивати один одного. Але не всі спрени діють одинаково. Сказав Каладін, відкриваючи коробку і засовуючи кілька бунтів до кишені, яку нашив зі спіднього боку шкіряного жилета. «Ти сама є доказом цього». «Я знаю», – тихомовила вона. «Може, тепер ти зрозумієш, чому це мене так турбує?» Каладін не знав, що на це відповісти. Зрештою, він добувся до складського двору. Кілька членів обслуги четвертого мосту розвалилися в затінку зі східного боку їхньої казарми. Цікаво було би подивитися, як створюється одна з таких казарм. Адже всі вони були результатом перетворення повітря на камінь за допомогою душезаклинача. На жаль, душезаклинання проводилися лише вночі та під суворою охороною, щоб убезпечити священний ритуал від сторонніх свідків. Спостерігати за ним могли лише подвижники та світлооки найвищих рангів. Перший пообідній дзвін пролунав, щойно Каладін підійшов до казарми. Командир вловив на собі лютий погляд газа. Він ледь не спізнився на мостове чергування. Суть цього чергування головно зводилася до того, щоб сидіти поблизу та чекати, чи не заграють сурми. Що ж, Каладін не збирався гаяти часу. З огляду на можливість близької вилазки не варто було ризикувати, вимотуючи себе носінням бруса. Але існувала змога трохи розім'ятися, чи... У повітрі пролунав чіткий і чистий звук горна. Наче звук того міфіологічного рога, який подейкували скликає душі хоробрих на небесне поле бою. Каладін завмер. Як і завжди, він чекав на повторний сигнал. Немов якась підсвідома частина його особистості потребувала чути підтвердження. І він не забарився. Знову долинув поклик Сурми, що сповіщав про місцезнаходження залялькованого прірводемона. Солдати кинулися до плацу для шокування поряд із складським двором. Інші мчали до табору поспорядження. «Шикуйсь!» – закричав Каладін, підлітаючи до своєї команди. «Пуря на ваші голови! Усім в Ширенов!» Мостонавідники не звернули на нього уваги. На декому не було жилетів, і тепер вони ринулися до казарми, утворивши в дверях справжнє захаращення. Ті, хто мав на собі жилет, побігли по міст. Роздратований Каладін поспішив за ними. Діставшись туди, обслуга розташувалася довкола настелу, дотримуючись строгого, наперед спланованого розпорядку. Кожному випадав шанс зайняти найкраще місце. До прірви бігти в першій лінії, а там, на фінальній стадії вилазки, перебратися у відносно безпечні задні ряди. Проводилася жорстка ротація. Помилок не припускали і не пробачали. У мостонавідних бригад існувала нещадна система самоорганізації. Якщо хтось намагався махлювати, решта змушувала його бігти у першій лінії на етапі безпосереднього зближення з ворогом Таке взагалі-то заборонялося, але Газ закривав на це своє єдине око І не брав хабарів в обмін на дозвіл поміняти місце Напевно, він розумів, що єдиним джерелом стабільності і єдиною надією у житті моста навідника була ротація «Життя несправедливе, як і доля мостової обслуги. Але принаймні, якщо ти біг у лінії смертників і залишався живим, наступного разу бігтимеш у задніх рядах». Існував єдиний виняток. Будучи командиром, більшість шляху Каладін мав бігти попереду, а перед самим штурмом переміститися назад. Його місце було найбезпечнішим, хоча жоден мостонавідник не почувався по справжньому безпеці. Каладін був такою собі цвілою скоринкою на тарілці голодуючого. Не лакоменка, але холодному і хрущ м'ясо. Він приготувався. Чекала лише ней Ака, Дані та Малопа. Щойно й вони зайняли свої місця, як Каладін віддав наказ піднімати. Його трохи здивувало те, що обслуга послухалася, хоча зрештою майже завжди існував хтось, хто командував під час вилазки. Голос змінювався, а прості накази залишалися тими ж «Віра, бігом марш, майна». 20 мостонавідних команд спускалися зхилом, що вів від складського двору до розколотих рівнин. Каладін помітив кілька чоловіків з обслуги сьомого мосту, що з полегшенням спостерігали за ними. Їхні чергування тривало до першого пообіднього дзвону, тож від цієї вилазки їх врятували лічені секунди. Мостоновідники старалися з усіх сил. І не лише через погрози отримати канчуків. Вони бігли так несамовито, тому що хотіли опинитися на потрібному плато раніше за Паршенді. Якщо їм це вдасться, то не буде ні стріл, ані смертей. А тому єдине, що мостоновідник робив, не лінуючись і не шкодуючи сил – це біг, несучи міст. І хоча багато хто з них ненавидів своє життя, він усе ж завзято хапався за нього, аж до побілілих кісточок пальців. Вони протопотіли першим із стаціонарних мостів, каладінові м'язи нили, протестуючи проти чергового та ще такого скорого перенапруження, але він намагався не думати про втому. Великобурені дощі минулої ночі призвели до того, що більшість рослин були розкриті, скелебруньки повипускали годиння, квітучі бранзи здіймали з ущелен до неба свої віти, схожі на кігтисті лапи де траплявся також колючник, укриті голками невисокі кущики з кам'яним гіллям, на які Каладін звернув увагу ще коли вперше тут пробігав. У численних тріщинах і западинах, що кривали поверхню нерівного плато, стояли калюжі води. Газ вигукував – управо чи вліво забирати та якої стежки триматися. На багатьох ближніх плато було по три-чотири мости, від яких далі по рівнинах розповзались розгалужені стежки. Біг став якимось механічним. Він вимотував, але й не був новиною, тож добре було би опинитися в першій лінії та бачити, куди прямуєш. Каладін узявся бурмотіти свою звичну мантру. Лічити кроки, як колись порадив йому той базименний мостонавідник, чиї сандалії він усе ще носив. Зрештою, вони дісталися останнього із стаціонарних мостів. Перетнула невеличке плато, поминаючи тліючі залишки мосту, який Паршенді зруйнували минулої ночі. І як їм це вдалося? Адже на дворі пошувала великобуря. Раніше, дослухаючись до розмов солдатів, Каладін дізнався, що вони сприймали Паршенді з що ненависті, люті та чималої долі страху. «Це тобі не флегматичні, майже безсловесні Паршмени» які працювали по всьому Рошару. Ці паршмени-сапієнс чи паршенті були неабиякими вояками. Та все ж Каладіна вразила така несумісність. Паршмени? Б'ються? місенітниця якась. Як і інші групи обслуги, команда номер 4 опустила міст, навівши його над прірвою в одному з найвужчих місць. Його люди повалилися долі довкола настилу, відпочиваючи, доки армія переходила на інше плато. Каладін заледве не приєднався до них. Власне, його коліна аж підгиналися в очікуванні того самого. «Ні», – подумав він, переселюючи себе. «Ні, я залишуся стояти». Це був нерозумний вчинок. Решта команди заледве звертали на нього увагу. А один із них, Моаш, навіть вилеївся на його адресу. Але тепер, коли постанова була винесена, Каладін вперто дотримувався її. Склавши руки за спиною та ставши у стійку, що відповідала команді вільно, він дивився, як армія перетинала провалля. «Аго, мостонавідничку!» – крикнув йому якийсь із солдатів з-поміж тих, що чекали своєї черги. «Розбирає цікавість, як виглядають справжні воїни!» Каладін обернувся до жартівника, міцного брунатного кого типа, чиї руки завтовшки були такими ж, як у багатьох стегна. Висновуючи з аксельбантів на плечі його шкіряної куртки без рукавів, він був командиром загону. Колись такий ж носив і Каладін. «Як ти поводишся зі своїм списом і щитом, командире, гукнув він у відповідь. Солдат нахмурився, але Каладін знав, що той думає. Спорядження вояка було його життям. Про зброю піклувалися так, як піклуються про власних дітей, нерідко дбаючи про її належний стан насамперед а проїжджу та відпочинок – уже потім. Каладін кивнув у бік моста. «Це мій міст!» – гучно проговорив він. «Моя зброя, єдина, яку мені дозволено мати. Ставтеся до неї добре!» «А то що ти зробиш?» – гукнув ще один із солдатів. Від чого шеренами прокотився сміх? Командир загону мовчав. Він виглядав стурбованим. Каладінові слова були простою бравадою. Насправді він ненавидів цей міст. Та все ж залишився стояти. За декілька секунд міст номер 4 перетнув великий князь Садеас власною персоною. Ясновельможний Амарам завжди здавався настільки героїчним, настільки статечним. Такий собі воєначальник-джентльмен. А цей Садеас був зовсім іншого тіста, з круглим обличчям, кучерявим волоссям і небундюченою міною. Він їхав немов на параді, однією рукою легенько притримував перед собою воздечку, а іншою стискав під пахвою шолома. Його обладунок був пофарбований у червоне, а шолом оздоблений фривольними китицями. Увесь цей надмір безлуздої пишноти ледь не затмарював чудесного стародавнього артефакту. Каладін забув про втому, і його руки стискалися в кулаки. Перед ним був світлоокий, котрого він мав усі підстави ненавидіти навіть сильніше, ніж більшість із них. Людина настільки безсердечна, що кожного місяця ні за цапову душу кидала на вітер життя сотень мостонавідників. Істота, яка з усе ще не для Каладіна причин, недвозначно заборонила їм користуватися щитами. Незабаром Садеас і його почесна варта опинилися по інший бік розколени. І Каладін збагнув, що, напевно, мав би вклонитися. Садеас не помітив, але якби звернув на це увагу, то можна було б нажити клопоту. Китаючи головою, Каладін підняв свою команду. Хоча знадобилися ексклюзивні штурхани, щоб підвівся і почав ворушитися скеля – здорувань рогоїд. Перетнувши міст останніми, вони завдали його собі на плечі і побігли до наступної прірви. Цей процес повторився достатню кількість разів, щоб Каладін збився з ліку. Щоразу, коли військо перетинало міст, він відмовлявся лягати. Стояв, склавши руки за спиною, і дивився, як настилом проходить армія. Іще кілька солдатів помітила його та пробували брати накпини Але Каладін не звертав на них уваги І до п'ятого чи шостого провалля кепкування вщухло Коли він знову побачив ясновельможного Садеаса, то склав уклін Хоча від цього і в Каладіна судомила шлунок Він не служив тому чоловікові, не присягав йому на вірність Але він служив своїм хлопцем з четвертого мосту він збирався врятувати їх, а це означало, що він не мав права наражатися на покарання за зухвалість «Бігу нам помінятися місцями!» – крикнув Газ «Перейти і помінятися!» Каладін різко повернувся Наступне мостонаведення повинно було перерости в штурм Він примружив очі, дивлячись удалину І ледве міг розгледіти ширину темних постатей, що збиралися на сусідньому плато Першенті уже прибули, шикувалися в бойові порядки. Позаду них окрема група людей була зайнята розбиванням хризаліди. Каладін відчув укол досади. Їхня швидкість була недостатньою. І тепер, хоч якими знеможеними вони були, Садеас забажає швидкої атаки, щоби не дати першенті часу видобити яконто серце з кокона. Мовчазна, занурена в невтішні думки, мостова обслуга зводилася на ноги після відпочинку. Вони знали, що на них чекало. Їхня команда перетнула міст, втягла його за собою та перешукувалася у зворотному порядку. Солдати вишикувалися в шеренги. Усе це відбувалося в такій тиші, ніби вони готувалися нести труну на похоронне вогнище. Мостоновідники залишили для командира місце позаду, захищене та обезпечене. Сельфрена опустилася на настил, дивлячись на дощицю вільного простору. Туди підійшов Каладін. Неймовірно стомлений і тілом, і душею Він не давав собі пощади зранку А потім знову, коли стояв замість того, що відпочивати І що за одержимість підштовхувала його до цього А тепер він заледве переставляв ноги Каладін окинув поглядом мостоновідників В обличчі його людей проглядало смирення, зневіра, жах Якщо відмовлятися бігти на штурм, їх стратять Якщо побіжать, наткнуться на стріли вони не дивилися на лінію першиндійських лучників у далині, Натомість їхні очі впиналися в землю. «Вони – твої люди», – сказав собі Каладін, – «і потребують тебе як командира, навіть якщо самі цього не знають. А як же ти вестимеш уперед і ззаду?» Він вийшов зі своєї шеренги і обійшов міст. Два члени команди – Дреї та Тефт – звели на нього приголомшені погляди, коли він їх поминав. На «позиції смертника» – Якраз посередині першої лінії стояв скеля – кремезний, смаглявий рогоїд. Каладін поплескав його по плечу. «Ти зайняв моє місце, друже!» Той витріщив на нього здивовані очі. «Але...» «Дуй у задній ряд!» Скеля насупив брови. Пролізти вперед їхньої черги не намагався іще ніхто ніколи. «У тебе висотна хвороба, низовинцю!» – мовив він з різким акцентом. «Хочеш померти? То чого не піти і не плигнути в прірву?» Так було б легше. Я тут командую. І бігти в першій лінії – моя прерогатива. Виконуй. Скеля знизав плечима, але зробив, як веліли, і зайняв Каладінове місце в останньому ряду. Ніхто й слова не сказав. Якщо командир сам рвався на той світ, то хто вони такі, щоб нарікати? Каладін обвів очима свою команду. Що більше часу нам знадобиться на встановлення моста, то більше стріл вони зможуть в нас випустити тож воєвіть твердість, рішучість і швидкість. Підняти міст. Обслуга виконала наказ. Внутрішні ряди примістилися під настил і розташувалися шеренгами по п'ять чоловік у шир. Каладін прилаштувався з самого переду. Зліва від нього стояв високий оглядний мостоновідник на ім'я Лейтен, а справа – довготелесий мерк. Адіз і Корол були по краях. От і вся їх перша лінія – п'ятірка приречених. Наштойно всі команди попіднімали мости, Гас віддав команду. На штурм!» І вони побігли, проносячись мимо армійських колон, що стояли в очікуванні, проминаючи солдатів, котрі стискали спаси та щити. Дехто зацікавлено спостерігав за ними, напевно забавляючись таким видовищем. Упосліджені мостонавітники, що духом чать на зустріч смерті. Інші відводили очі, мабуть соромлячись, що їхня переправа через прірву коштуватиме стількох життів. Каладін зосереджено дивився вперед, силкуючись притлумити той скептичний внутрішній голос, який волав, що його вчинок – несосвітенна дурість Він летів до останньої ущелини, сконцентрувавши увагу на паршандійському строю На постатях із чорно-червоною шкірою та луками в руках Сел пурхала поблизу Каладінової голови, але вже не в людській подобі, меготіла, мов стрічка світла Вона блискавкою майнула вперед Луки здінялися вгору. Каладіну не траплялося бути на позиції смертника під час аж такого небезпечного приступу ще відтоді, як сплив його перший день у команді. Звідси починалася ротація. І сюди завжди ставили новачків. Резон був простий. Якщо вони гинули, не треба було клопотатися про їхню підготовку. Першиндійські лучники натягнули тативи, вибірково цілячи у п'ять чи шість команд обслуги. Четвертий міст... Точно потрапляв до їхнього числа. Звилися стріли. «Т'єне!» – заволав Каладін, ледве небожеволюючи від втоми та краху ілюзій. Він вигукував це в голос, хоч і сам не віддав чому. А назустріч йому неслася стіна стріл. Каладін відчув приплив енергії, раптовий підйом сил, неочікуваний та непояснимий. Стріли досягли цілий. Мерк беззвучно повалився долі. У нього оп'ялося чотири чи п'ять стріл, забрискавши його кров'ю каміння. Впав і вже мертвий Лейтен, а з ними і Ардіс, так і Корл. Стріли з ламалися, потрапляючи в землю під ногами Каладіна. А добрих півдюжини ввігналися в дерево біля самих його рук та голови. Каладін не знав, поцілили в нього чи ні. Його повінця переповнювали енергія та тривога. Він і далі біг та кричав, тримаючи на плечах моста. Не знати чому група паршентійських стрільців попереду опустили луки. Він бачив їхню мармурового кольору шкіру, дивні червонуваті чи жовтогарячі шоломи та простий коричневий одяг. Вони здавалися збентеженими. Якою б не була та причина, але це подарувало четвертому мосту кілька дорогоцінних секунд. Доки паршенті знову звели луки, каладінова команда досягла ущелини. Його люди порівнялися з обслугою інших мостів. Тепер їх було лише п'ятнадцять. П'ять винищили по дорозі. У цілій підбігаючи, зсувалися щільніше, щоб ліквідувати прогалини в строю. Каладін викрикував команду «Майна» під черговим градом стріл. Одна з них пропорола йому шкіру на ребрах і впала, відскочивши від кості. Він відчув її удар, але болю не було. Потому майно уздовж краю настелу, допомагаючи штовхати. Його команда з грюкотом навела міст через прірву, доки злива Алетійських стріл відволікала лучників паршенді. Настелами процокотіли копита кавалерійського ескадрону. Про обслугу швидко забули. Каладін осів на коліна біля мосту, а решта членів його команди, скривавлені та поранені, зашкутиляли геть. Свою роль у цій битві вони в повній зіграли. Він охопився за бік і не мацав кров. Пряма рвана рана. Усього задюйм завдовжки. Не настільки широка, щоб становити небезпеку. Це був голос його батька. Каладін важко дихав. Йому треба було дістатися у безпечне місце. Над головою свистіли стріли, які випускали алетійські лучники. Одні забирають життя, інші його рятують. Але ж він іще не закінчив. Каладін натужно звівся на ноги і пошкандибав туди, де біля настилу хтось лежав. Це був мостонавідник, котрий звався Гобер. Його ногу пронизала стріла. Він стогнав, тримаючись за стегно. Каладін ухопив його під пахво і потягнув геть від мосту. Напівпритомний той лаявся від болю, доки командир волік його до западини за невеличким кам'янистим виступом, де знайшли перехісток скеля та ще кілька членів обслуги. Залишивши там Гобера, стріла не зачепила життєво важливих артерій, і той міг якийсь час почекати. Каладін обернувся і хотів знову кинутися на поле бою, але послизнувся, спотикнувшись від утоми, та з хребким стогоном важко гупнув на землю. Одні забирають життя, інші його рятують. Умиваючись потом, він зіп'явся на ноги і метнувся назад до мосту, а в вухах стояв батьків голос. Наступний член команди, який трапився на його шляху, наймення Курм, був мертвий. Каладін облишив тіло. У Гадоля була глибока рана в боку, де стріла прийшла на виліт. Його обличчя заливала кров, що юшила з глибокого порізу на скроні. Та він усе ж спромігся трошки відповзти від мосту. Його нестямні карі очі дивилися вгору, а довкола нього кружляли помаранчеві болекузьки. Каладін ухопив його під пахви і потягнув пріч лише за мить до того, як по місцю, де він лежав, галопом прогреміли копита кінноти. Каладін перетягнув Гадоля до западини, дорогою помітивши ще два трупи. Він швиденько порахував. Виходило двадцять дев'ять мостонавідників, включно спокійниками, яких він бачив. П'ятьох бракувало, і Каладін, спотикаючись, знову пошкандибав на поле битви. Солдати збилися в купу біля тильної сторони мосту, з боків шикувалися лучники, посилаючи стріли в паршенійські лави, а важка кавалерія, яку вів сам Великий князь Садеас, практично невразливий у своїй сколкозброї, намагалася відкинути ворога назад. Каладін вагався, у нього паморочилося в голові, а вигляд з кількох людей, які бігли, кричали, пускали стріли й метали списи, вселяв сум'яття. П'ять мостонавідників, найімовірніше мертвих, загубилися десь серед усього цього. Він помітив постать, що зіщулилася на самому краю прірви, а над її головою в обох напрямках летіли стріли. Це був Дабіт, член його команди. Він скрутився клубком, а його рука була неприродно вивернута. Каладін ринувся вперед. Він упав на землю і по пластунському поповз під хмарою свистячих стріл, сподіваючись, що Паршенді не звернуть увагу на двох беззбройних мостоновідників. Дабіт навіть не помітив Каладіна, коли той дістався до нього. Він був у шоці, його губи беззвучно вирушилися, а в очах застиг приголомшений вираз. Каладін неспосібно вхопив його, не ризикуючись підводитися аж надто високо, щоб не зловити заблуканої стріли. Незграбним напівповском каладін відтягував та біда від краю провалля. Раз по послизаючись на пролетій крові, падаючи, здираючи руки об каміння чи вдаряючись об нього обличчям, він уперто повз далі, витягуючи свого молодшого товариша з під обстрілу. Нарешті він добувся досить далеко, щоб відважитися підвестися. Намагався підняти та біда, але м'язи так ослабли. Зробив іще одне зусилля але посковзнувся і знеможено повалився на каміння. І лежав, судомно хапаючи повітря. А біль від пораненого боку нарешті захлеснув усе його єство. Як же він утомився! Зіп'явшись на хисткі ноги, Каладін знову спробував підхопити та біда, але виявився заслабким навіть для того, щоб тягти його волоком. Він швидко закліпав очима, проганяючи сльози безсилля. «Нема на вас висотної хвороби, кляті низовинці!» – гарикнув чийсь голос. Каладін обернувся і побачив скелю. Здоровень рогоїд да Дабіда під пахви і потягнув. «Із дурів!» – буркнув він командирові. Проте легко підняв пораненого моста навідника і поніс назад до западини. Каладін не відставав. Досягши западини, він просто рухнув додолу, привалившись спиною до виступу. Уцілі мостоновідники купчилися довкола нього, поблискуючи загнаними очима. Скеля опустив да на землю. І ще четверо. ледь видобув каладін у перервах між знесиленим хеканням. Треба знайти їх. Мерк і Лейтен, сказав тефт, під час штурму цей немолодий мостонов був у задніх рядах і не отримав поранень. Та ще Адіс і Корол, вони були у першій лінії. «І правда», – подумав знеможений Каладін, – «як це я міг забути?» «Мерк на тому світі», – мовив він, – «а решта може й живі». І спробував звестися на ноги. «Ідіот», – втрутився Скеля, – «сиди тут, усе гаразд, сам зроблю». І помовчавши додав, – «Видно, я теж ідіот». Він насупився, але знову подався на поле бою. Тевт пом'явся, а потім кинувся за ним. Тримаючись за бік, Каладін судомно вдихав і видихав повітря. Він ніяк не міг визначитись, що ж сильніше боліло. Ребро від удару стріли чи поріз на шкірі Рятують життя. Він підповз до трьох поранених. Гобер зі стрілою в нозі міг почекати, а дабід усього лиш зламав руку. Найтяжчий випадок був у гадоля з його діркою у боці. Каладін витріщився на рану. У нього не було навіть антисептика, не кажучи вже про операційний стіл. Як же він мав хоч чимось зарадити? Він опанував себе. метніться котрись і принесіть мені ножа», – звелів командир мостоновідникам. «Витягніть за пояса убитого солдата, а ще хто-небудь розкладіть багаття». Ті перезернулися між собою. «Дані, збігай по ножа», – сказав Каладін, підносячи руку до рани Гадоля і намагаючись зупинити кровотечу. «Нарме, ти можеш розпалити вогнище?» «А що? чого?» – запитав той. Каладін стягнув із себе жилет, а тоді сорочку, яку й передав Нарму. «Скористайся нею як трутом, а замість хмезу назбирай стріл. У кого знайдеться кремінь і кресало?» «На щастя, знайшлися. У Муаша. Усе, що в кого було цінного, брали з собою на вилазку. Якщо залишиться в казармі, інші мостоновідники могли проробити йому ноги». Тільки хутко, наказав Каладін, а ще хтось гайніть розбите скелебруньку, видобудьте з неї міхура з водою та принесіть мені. Кілька секунд вони просто стояли, а тоді хвала небесам, подалися робити, як велено. Напевне, були аж надто приголомшені, щоб опиратися. Каладін розірвав сорочку гадоля, оголюючи рану. Вона була небезпечна, страшенно небезпечна. Якщо стріла проборола кишківник чи якісь інші органи. Він наказав одному з мастонавідників притиснути тампон до чола Гадоля, щоб зупинити меншу кровотечу. Яка не яка, а поміч. А сам оглянув поранений бік. Максимально оперативно, як учив його батько. Незабаром повернувся Данні, несучи ножа. Але в нарма щось ніяк не ладналося з багаттям. Він лаявся, знову і знову б'ючи кресалом об кремінь. У Гадоля почалися судоми. Каладін притискав тампони до продірявленого боку, почуваючись безсилим. «На таку рану, як ця, джгута не накладеш». Він нічого не міг удіяти, окрім як... Гадуль виплюнув з густо крові і закашлявся. «Вони крушать саму землю», – прошепів він, дико водячи очима. «Хочуть загарбати її, але у своєму гніві руйнують. Так Скнара віддає своє добро на знищення вогнем». Лиш би воно не дісталося його ворогам. Вони йдуть. Він судомно втягнув повітря, а тоді затих. Мертві очі вдивлялися в небо, а під боріттям збігла цівка кривавої слини. Його останні слова ніяк не йшли з голови, та немовно висали над ними. Неподалік билися та кричали солдати, однак мостонавідники справляли мовчанку. Каладін відкинувся назад, як завжди приголомшений болем утрати. Батько любив повторювати, що з часом його вразливість притупиться. Однак у цьому Лірін помилився. Він почувався таким стомленим. Скеля й тефт поспішали назад до западане, несучи якесь тіло. «Вони б не стали нікого нести, якби він не був живим», – сказав собі Каладін. «Думай про тих, кому ти можеш допомогти». «Підтримуй цей вогонь», – сказав він, тицнувши внарма пальцем. «Не дай йому згаснути». І прожарти хтось у ньому ножа. Нарм підскочив, не наче вперше помітивши, що йому, власне, вдалося розгнітити невеличке вогнище. Каладін відвернувся від мертвого Гадоля і звільнив місце для Тефта і скелі Вони опустили на землю Лейтена, усього залитого кров'ю. Він заледве дихав, і з нього стирчали дві стріли – одна з плеча, а друга з передпліччя іншої руки. Ще одна зачепила живіт в області шлунка, і країці її рани розтулилися під час переміщення. Скидалося на те, що його ліва нога потрапила під кінські копита. Вона була зламана, і там, де тріснула шкіра, зяяла глибока рана. «Решта троє мертві», – сказав Тевт. «Та й цей, уважай, у могилі. Ми майже нічим не можемо зарадити. Але ти сказав принести його, тож...» Каладін миттю опустився на коліна, діючи максимально ефективно. Швидко, але обережно. Він притиснув тампон до боку пораненого, утримуючи його на місці коліном. Тоді на швидку наклав джгут на ногу, наказавши одному зі своїх людей підняти її та міцно тримати. «Де там той ніж?» – гукнув Каладін, спішно обгортаючи ще один джгут навколо руки. Слід було негайно зупинити кров про те, як врятувати кінцівку, він турбуватиметься пізніше. До нього підскочив моложавий Данні, подаючи розжареного ножа. Каладін відтулив тампона, якого наклав на діру в боці, та швидко припік рану. Лейтен був непритомним, і його дихання все слабшало. «Ти не помреш», – тихо повторював Каладін. «Ти не помреш». Його розум заціпанів, але пальці самі знали, що робити. На якусь мить він ніби знову опинився в батькові операційній і слухав його ретельні інструкції. Вирізав стрілу з руки Лейтена, але залишив ту, що застрягла в плечі, після чого звелів знову прожарити ножа. Нарешті повернувся Піт, несучи міхура. Каладін миттю вхопив його і використав воду, щоб промити рану на нозі, яка була найскладнішою, адже її спричинило здавлювання. Коли йому знову подали ножа, Каладін висмикнув стрілу з плеча і як міг припік рану, а тоді перев'язав її одним із своїх швидко витрачуваних бантів. Він наклав на ногу шини з деревків стріл, нічого кращого під рукою не виявилось, а тоді скривившись припік і цю рану. Йому аж ніяк не хотілося залишати стільки шрамів, але не можна було допустити ще більшої крововтрати. Незабаром знадобиться антисептик. Як скоро він отримає змогу роздобути того слизу? Не смій помирати, сказав Каладін, заледве усвідомлюючи, що щось говорить Він швидко перев'язав рану на нозі, а тоді скористався голкою та ниткою, щоби зашити рану на руці Потому перев'язав її і ослабив джгут Зрештою, цілковито знеможений, він знову опустився на землю, дивлячись на пораненого Лейтен усе ще дихав як довго це протриває? Його шанси на виживання були невисокі Мостонавідники стояли чи сиділи довкола Каладіна, сповнені невластивої їм шанобливості А той стомлено перемістився до Гобера та зайнявся раною у нього на нозі Припікати її було не потрібно, тож він промив її, вирізав кілька скіпок, а тоді зашив Навколо пораненого аж кишіло болекузьками крихітними помаранчевими кистями рук, що витягалися з-під землі. Каладін відрізав найчастішу частину марлі, яку вже використовував як тампон для рани гадоля, і перев'язав нею гоберову ногу. Йому й самому було гидко, що вона така брудна, але обирати не доводилося. Тоді вправив Дабідові переламану руку і наклав шини зі стріл, по які попередньо послав інших мостонавідників, Закріпивши їх його ж власною сорочкою. І лише тоді він нарешті знову сів, спершись спиною на камінь, і видав довге стомлене зітхання. Позаду лунали дзвін металу об метал та крики солдатів. Він так утомився. Настільки сильно, що навіть не міг заплющити очі. Волів би вічно так сидіти і витріщатися в землю. Обічнього долі опустився тефт. Цей посивілий чоловік тримав у руках міхур, на дні якого ще залишалося трошки рідини. «Поїх, хлопче, тобі треба освіжитися». «Нам слід промити рани інших», – механічно відказав Каладін. «У них подряпане, а в декого я бачив порізи. Їх варто, пий», – поговорив дефт, і в його натріснутому голосі звучала впертість. Каладін повагався, а потім випив воду. Вона була дуже гіркою на смак як і та рослина, з якої її видобули. «Де ти навчився так спритно вправлятися з ранами?» – запитав Тевт. Почувши це питання, кілька ближніх мостоновідників обернулися в його бік. «Я не завжди був рабом», – прошепотів Каладін. «Усе, що ти зробив, нічого не змінить», – сказав Скеля, підходячи до нього. Здоровий рогоїд опустився на почіпки. «Газ мусить нас залишити поранених, які не можуть йти самі». «Постійний наказ інструкція зверху!» «Я переговорю з газом», – сказав Каладін, опускаючи голову на камінь. «Ідіть, поверніть той ніж туди, де взяли. Не хочу, щоб мене звинуватили в крадіжці. А потім, коли надійде час повертатися, мені треба, щоб двоє із вас узяли на себе Лейтена, а ще двійкого кого Бера. Ми прив'яжемо їх зверху до настелу і понесемо. А коли перетинатимемо прірви, вам доведеться ворушитися і відв'язувати їх. Перш ніж армія зійде на міст, а потім знову прив'язувати. Нам також знадобиться хтось, щоб вести до біда, якщо його шок іще не минув. Газ такого не потерпить, сказав скеля. Каладін заплющив очі, відмовляючись продовжувати суперечку. Битва тривала довго, лише під вечір паршенді нарешті відступили, пострибавши геть через розколине на своїх неприродно сильних ногах. Пролунав хор тріумфальних вигуків Алеті, котрі здобули перемогу. Каладін через силу підвівся і подався на пошуки Газа. Сплине ще чимало часу, доки вони розіб'ють кокон, бо за твердістю він не поступався каменю. Але йому треба було порозумітися із сержантом мостової обслуги. Він знайшов газ далеко позаду лінії зіткнення, звідки той спостерігав за битвою. Начальник зиркнув на Каладіна своїм єдиним оком. І «Яка ж частина цієї крові натекла особисто з тебе?» Каладін окинув себе поглядом, уперше усвідомивши, що його вкриває суцільна кірка темної закипілої крові, в основному тих мостоновідників, яким він допомагав. Але сержантове запитання залишилося без відповіді. «Ми забираємо поранених з собою». Газ похитав головою. «Якщо вони не можуть йти, то залишаться тут. Постійний наказ інструкції. Не я її вигадав». «Ми забираємо їх», – просто повторив Каладін, не даючи голосу ні твердості, ні гучності. «Ясновельможний Ламаріл цього не потерпить», – так звали безпосереднього начальника Газа. «Ти відправиш четверте місто останнім. Він супроводжуватиме поранених солдатів назад до табору. Ламаріл не чекатиме на них, а поспішить уперед з основними силами, щоб не прогавити Садасів бенкет на вшанування перемоги». Газ розкрив рота. «Мої люди рухатимуться швидко і діятимуть ефективно. Вів далі Каладін, не даючи сержантові вставити й слова. Нікому не доведеться на них чекати. Він видобув з кишені останню сферу і віддав її газу. А ти просто мовчатимеш». Той узяв та й пирхнув. «Одна світломарка? І ти гадаєш, що заради цього я наражатимусь на такий ризик?» «Якщо ти цього не зробиш», – спокійним тоном проговорив Каладін, – «я вб'ю тебе і дозволю, щоб мене стратили». Спантеличений газ закліпав очима. «Ти ніколи...» Каладін ступив один єдиний крок уперед. Увесь залитий кров'ю він мав являти собою страхітливе видовище. Газ зблід. Тоді вилаявся, здіймаючи руку зі сферою, що не світилася. «Та ще й тьмяну сферу підсовуєш». Каладін нахмурився. Він був певен, що перед початком вилазки вона ще світилася. «Сам винен. Це ти мені її дав». «Ті сфери були тільки на зарядженні вчора ввечері», – відказав Газ. «Надійшли прямісінько від скарбника ясновельможного Садеаса. Що ти з ними робив?» Каладін похитав головою, занадто стомлений, щоб думати. Сил опустилася йому на плече, коли він якраз повертався, щоб йти назад до мостонавідників. «Та хто вони тобі такі?» – крикнув Гас йому вслід. «Чому ти взагалі переймаєшся?» «Вони мої люди». І Гас залишився позаду. «Я не довіряю йому», – мавила сил, озираючись через плече. «Він може просто сказати, що ти погрожував йому, і послати людей, щоб тебе заарештували». «Можливо, саме це він і зробить», – відповів Каладін. Гадаю, мені залишається розраховувати лише на те, що він і надалі чекатиме на мої хабарі». Каладін крокував вперед, дослухаючись до криків переможців і стогонів поранених. Плато були всіяні трупами. Найбільше їх лежало вздовж країв Провалля, де за контроль над мостами точилася найзапекліша битва. Варшенді, як і завжди, не забирали своїх убитих. Казали, вони не роблять цього навіть тоді, коли здобувають перемогу. Але ті щинили по-людському». Посилали назад солдатів і мостонавідні команди, щоби спалити тіла своїх загиблих і відправити їхні душі в потобічне життя, де найкращі з них воюватимуть в армії вісників. «Сфери», – сказала Сил, усе ще дивлячись на Гаса. «Мені здається, на них не надто можна покладатися». «Може й так, а може й ні. Я бачив, як він дивиться на них. Йому потрібні мої гроші. І, мабуть, досить сильно, щоб залишатися у мене під контролем». Каладін похитав головою, «Те, що ти сказала раніше, правда. Люди справді багато в чому ненадійні, але існує одна річ, на яку ти можеш покладатися. Це їхня жадібність». То була гірка думка, але й день видався гіркий, обнадійливий, яскравий початок і кривавий захід червоного сонця. Власне, як і щодня».